Rugăciunea 36 pentru taina și mucinicia inimii Doamne Iisus Toasă, Domnul Alvirei! Te iubim, te slăbim și te rugăm de taina cea adâncă a inimii pentru ca să descoperim semințele cuvintelor ce de denumesc curioși ortodoxi din Rusia Adrian, Adrian, Adrian Agapita, Alexandru, Nevski, Ambrozie, Amfilochie, Amonie, Ana, Ana, Anania, Anastasie, Andrei, Andronic, Antonie, Antonie, Antonie, Antonie, Antonie, Antoni Romanul, Antonie, Arcadie, Artemia, Arsenie, Arsenie, Taumaturgul, Arsenie, Artemie, Artemia, Atanasie, Cel Batrin, Atanasie, Cel Tunel, Oksenti, Avram, Avram, Avram, Abraham Avramie, Abraham, Abraham. Avramie, Barnaba, Casian, Casian, Casian. Kiril, Ciprian, Kiril, Ciprian, Ciprian, Ciprian, Clement. Constantin, Cornelie, Cornelie, Cornelie, Cornelie, Cornelie. Cornelia, Carma, Cristofor, Dalmat, Daniel, Daniel, David, David, Diodor, Dionisie, Dionisie, Dionisie, Dositei, Efrem, Efrem, Efrem, Efrem, Efrem, Eftimie, Eftimie, Eleazar, Елизар, Евфросина, Евфросина, Евфросина, Евфросина, Евфросин. Евфросин, Евфросин, Феликс, Феврония, Филипп, Габриэль, Габриэль, Галактион, Галактион, Геннадий, Геннадий, Георгий, Георгий, Герасим, Герман, Герасим, Герман, Геронтий, Герман, Ивкерия, Григория, Григорий, Григория. Hariton, Jakob, Jakob, Jakob, Iacob, Iremia. Ignate, Ignate, Ilarion. Ilarion, Ilie, Inokenti, Joachim, Joachim, Iwan Maksimovic. Iwan Chosera Kuduchul, Iwan, Iwan Rusul. Iwan Sarandopski. Iwan, Ioanikie, Ioasaf, Ioasaf Iona, Iona, Iona, Iona Josif Josif Josif Iov Iov, Iov Irinaj, Irodion Isaquia, Alvanov Isidor, Iuliana Lavrentie, Lavrentie, Leontie Longin, Longin, Luca Lucian, Macari, Macari, Macari, Macari, Macari Macari, Macari, Macari Romano Marco, Maria Marta, Martín, Martinian Martire Maxim, Maxim Metodie, Mihail, Nikita, Nikodim, Nikodim, Nikodim, Nicolae, Nikol, Nil Sorski, Nil, Onufrie, Onufrie, Pafnutie, Pahomie, Pahomie, Paisie, Paisie, Palaskeva, Partenie, Pavel, Pavel cel simplu, Pavel, Petru, Petru Polikarp Procopie, Procopie, Procopie, Procopie. Prohor, Prohor, saba, saba, saba, Sabatie. Sebastian, Sebastian, Serapion, Serapion. Serafim de Sarov. Sergie, Sergie. Sergie, Simeon, Simeon, Simeon. Sofia, Sofronie, Sofronie. Stefan, Stefan, Tarasie. Teoctis, Teodor. Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor. Teodosie, Teodosie, Teodosie, Taumaturgu, Teodosie, Teodosie, Teofil, Tihon, Tihon, Tifon, Trifon, Trifon, Valam, Valam, Valam, Bartolomeu, Vasian, Vasile, Vasile, Vasile, Vasa, Vasa, Xenia, Zosima, Zosima, fiindcă i cu neamul lor au putat, iar noi ne -am pentru ei ne-am rugat și porunca ta de a ne ruga unii pentru alții am ascultat.